Állítom, hogy Ola Attilánál, az és volt nála egy baltai is című könyv az ő életéről szól, reziliensebb ember nincs a földön. Te meg azt mondod, hozzád is járnak hasonlók, de, de olyan, mintha egy darabig mindenki azt mondaná, jó-jó, milyen reziliens is vagyok. Érzik is, hogy egy csoda az élet. És hálások, hogy valahogy túléltek mindent. Ám ahogy az idő múlik, már nem elég nekik a túlélés. Nem elég a reziliencia hanem egyre mélyebben érzik, hogy jobb lenne, ha nem lenne szükség rá. Van bennük valami mély-mély fáradtság, hogy vajon meddig kell még ilyen rugalmasnak, reziliásnak lenni. Jó lenne megpihenni, nem fenyegetve lenni, jó lenne kipróbálni, milyen is az, ha nem kell helytálni, ha nem kell felpattanni, mert nem ütött le senki, és talán nem is fog. Jó lenne nem elől kimenni a forgóajtón, ha hátul mentem be, hanem egyszerűen csak besétálni, mert valaki kedvesen kinyitotta nekem és betessékelt. Jó lenne nem készen létben állni folyton, fegyverkezni az aktuális ellenség ellen, stratégiát és taktikát tervezni. Jó lenne nyugdíjba menni? Nem tudom, lehet-e nyugdíjba menni. Én nem tervezem. Sok embernél észreveszem, hogy előre akarnak látni minden lehetőséget – leginkább a fájdalmas, nehéz vagy kellemetlen lehetőségeket. Mintha mindenre fel akarnának készülni, és nem akarják, hogy meglepetések érjék őket. Mintha a legrosszabb trauma a meglepetéssel lenne kapcsolatos. Ha azt gondolom a jövőről, hogy mostantól fogva minden jó lesz, akkor sebezhetővé teszem magam, és ha valami nem sikerül, akkor nagy bajban leszek. Ám az ember, legalábbis azok, akik hozzám járnak, Valahogy úgy gondolja, ha felkészül minden rossz lehetőségre, akkor valahogyan csak jó meglepetések érhetik. Mert ha tulajdonképpen mindaz a szörnyűség, amit el tud képzelni, nem jön be, akkor az jó meglepetés. Így aztán valahogy lehet élni. Én nem tudom, ez így van-e, de létezik egy másik hozzáállás, ami közelebb áll az enyémhez. Én valahogy úgy gondolok a jövőre, hogy nem fogok izgulni azon, mi lesz. Lehet jó vagy rossz. De azt gondolom, ha majd tényleg az orrom előtt áll a helyzet, akkor kezelem. Akkor belemegyek. De addig, amíg nincs itt, nem akarok foglalkozni sem azzal, hogy jaj, milyen jó lesz, sem azzal, hogy jaj, de rossz lesz. Abban bízom, hogy valahogy majd csak megoldom mindazt, ami jön. Úgy is fogalmazhatok, hogy nem félek félni. De semmiképpen nem akarok félni attól, hogy majd félni kell. Majd félek akkor, amikor félni kell. Tulajdonképpen nem akarom elkerülni a félelmet azzal, hogy már most is félek, amikor minden jó. Attól félek, mi lesz akkor, ha nem lesz jó? Hát, ha nem lesz jó, akkor majd félek. Sok páciensem azért szorong, mert el akarják kerülni a félelmetes helyzeteket. Tehát ők félnek félni. Én meg csak félek. Én nem félek félni. Sokan úgy tartják, fel kell készülni a lehető legrosszabb változatra – Rengeteg időt töltenek azzal, hogy horrorisztikus forgatókönyveket gondolnak végig, és azt hogyan védekeznek majd akkor. De ezekre nem lehet előre felkészülni. Értem, én csak azt mondom, hogy rengeteg időt töltenek el azzal, hogy rájöjjenek, mi lenne a lehető legrosszabb számukra. Azon dolgoznak, hogy ezt kitalálják, és amikor megvan, akkor már tudják, mitől kell félni. És akkor attól félnek. Hát Jézus is azt mondta, hogy elég minden napnak a maga baja. Szerintem ezt ennél értelmesebben nem lehet megfogalmazni, teljesen világosan kimondta. Igen, egyetértek. Van egy páciensem, aki nemrég szerzett magának egy kutyát, aki nagyon fontos a számára. Ám az apartmanja egy olyan házban van, ahol nem szabad állatokat tartani. Ezért a kutyát a vidéki házába viszi majd, de most még a kapcsolatuk elején néha be kell csempésznie az apartmanjába. Halálosan fél, hogy észreveszik, és akkor elveszíti a lakását, és nem fog tudni a városban élni, iskolába járni, velem találkozni, és akkor talán öngyilkos is lesz. A kutyát egyelőre még senki nem vette észre, de ő már is az öngyilkosságnál tart. És mindezt komolyan gondolja, nem lehet rajta nevetni. Ha nevetek rajta, akkor megsértődik. Egyszerűen nem tudom meggyőzni arról, hogy zéró a szansa annak, hogy ez megtörténik. Nem is zéró, mert simán lebukhat a kutyával. Próbálnám csak én a mazsolát elrejteni, zengene az egész ház. De a pácienset hatékonyan kreál magának egy olyan helyzetet, amiben jól tud szorongani. Én nem tennék ilyet, de ha mégis, akkor legalább nem szoronganék. Gondolkodhatna azon, hogyha annyira fontos neki, hogy legyen egy kutyája. Azért lakást kell cserélnie. El kell költöznie egy olyan helyre, ahol lehet kutyát tartani. Tehát lehetne előrelátó, de valahogy nem így. Ugyan most is előrelátó csak a horror változatot látja, és nem teszi meg azt, ami ahhoz kellene, hogy nyugodtan tarthasson kutyát. Mert neki egyszerűen csak olyan lakásba kellene költöznie, ahol megengedik a kutyatartást. Persze, így van. De ő szerintem még mindig arról álmodozik, hogy valaki vigyázni fog rá és még mindig attól fél, hogy senki sem fog vigyázni rá, hanem neki magának kell vigyáznia a magára. Ezt nem akarja elfogadni, mert veszteség lenne a számára. Még mindig be akarja pótolni azt, hogy mondjuk az anyjának kellene azt mondania, ne izgulj drágám, ha ez történik, már ki is szemeltem neked egy másik lakást, ahol imádják a kutyákat. Ám neki rossz érzése támad, ha az, amit akar, nem történik meg azonnal. Azt sem bírja, ha váratják. Például beadta a kérvényét az egyetemre, de még nem válaszoltak neki, és már is azon jár az esze, hogy öngyilkos lesz, ha nem veszik fel. Még sem hívja fel őket, hogy mi van, pedig nem egy hülyenő. Elég okos, de emocionálisan beleragadt azokba a kátyukba, amik megismétlik a gyerekkori frusztrációit, amiknek nem lett volna szabad megtörténniük. Habár már nem gyerek, valahogy mégis meg akarja változtatni a gyerekkorát. De ahhoz, hogy megtehesse, gyereknek kell maradnia, vagy úgy kell tennie, mintha gyerek lenne, aki dühöng, ha nincs elég segítség számára a világban. És nem elég gyorsan történnek a dolgok. Ám közben nem teszi meg azokat a dolgokat, amik ahhoz kellenének, hogy másképp alakuljanak a dolgok. Igen, mert akkor adaptálódna a világhoz. De mélyen belül az van benne, hogy a világnak kellene adaptálódnia ő hozzá? Ez helyén való is akkor, amikor az ember megszületik. Csecsemőként mindannyian elvárjuk, hogy miért ne adaptálódna a világ hozzám. A frusztrációk akkor kezdődnek, amikor egy anya nem úgy adaptálódik a gyerekéhez, ahogy annak szüksége lenne rá. A jó anya megérzi, meddig lehet a gyereket frusztrálni. Mert ha a gyerek pillanatnyi határán túl is frusztrálja, akkor az nagyon megijed, hogy vége mindennek, és a világ nem segíti őt, nem érte van. Még nem eléggé ügyes és okos ahhoz, hogy ő legyen a világért. Tehát az anyára azért van szükség, hogy addig, amíg a gyerek fel nem készül a világra, élehető környezetet nyújtson neki. Ha jól értem, a páciensed emiatt nem akar felnőtté válni, nem akar felelősséget vállalni. Akkor ő nem tud adni a világnak, hanem csak elvár tőle és kész. Igen. Marion Milner angol pszichoanalitikus egyik könyvében van egy érdekes része, ahol önmagát analizálta, mielőtt pszichoanalízis bement volna, nehogy agymosást kapjon. Princípiumok nélkül önmaga és önmaga között írt egy könyvet, amiben figyel magára. Egy helyen leírja, akkor már felnőtt férjezett gyerekes asszony, hogy egyedül van otthon, és éppen ki akar nyitni egy befőttes üveget. Nehezen megy neki, nem tudja kinyitni és hallja a saját hangját, ahogy nyög. Akkor megáll, és elkezd írni, hogy miért csinálja ezt. Mire jó? Hirtelen elkezd emlékezni rá, hogy gyerekként, ha ilyen hangokat adott, rögtön jött egy felnőtt, és kinyitotta neki az üveget. Mi van, drágám, Mi a baj? Jó, nem tudod kinyitni, segítek. És segítettek neki, ha valami nem ment. De itt van most felnőttként, férjel, és hallja magát nyöszörögni, mint egy kisgyerek. Tehát valahol, tudat alatt, egy kisgyerek benne még mindig arra vár, hogy jöjjön valaki és nyissa ki a befőttes üveget. Ez mindannyiunkban benne van, kiben többé, kiben kevésbé. Amíg valaki gyerek gond nélkül kiváltja a környezetéből az együttérzést, a segítőkészséget, a segíteni akarást, de amint ezt egy felnőtt csinálja, idegesítő és nevetséges is. Szerintem inkább eltávolítja az emberektől az illetőt. Ki akar egy felnőtt emberrel úgy viselkedni, mintha gyerek lenne? Nem is lehet tisztelni azt, aki felnőttként gyerekesen viselkedik. Szóval ez nagyon kontraproduktív dolog. Értem én, hogy így éli újra a gyerekkorát, hát ha jön valaki és segít, de végül egyre kevesebben fognak jönni. Szerintem egy idő után az agyára megy mindenkinek. Ez nagyon nehéz dolog. Például, ha én gyerek vagyok, növök, növögetek, és mondjuk még nem tudok masnit kötni a cipőfűzőmre, akkor hozzádfordulok a mamámhoz, hogy kösd be a cipőmet. Te meg megkötöd. De megeshet, hogy te egy olyan anya vagy, aki még akkor is meg akarja kötni a fűzőt, amikor már én is meg tudnám csinálni. Mert te jobban tudod. Vagy olyan anya vagy, hogy rám mordulsz, már épp itt az ideje, hogy magam csináljam, pedig én még nem tudom. Tényleg nem. És akkor elszégyellem magam. Ez jó példája annak, hogy egy gyerekkel lenni olyan, mint a kötéltánc. Egyik sem jó, ha túl sokáig segítünk, vagy nem eléggé. Nagyon oda kell figyelni, hogy pont jól csináljuk. Erre az én kétféleképpen nyilvánulhat meg. Mert akármilyen anya vagy te, ha én reziliens vagyok, akkor harcolok azért, ami nekem kell. Ha hosszú ideig nem akarod bekötni a cipőmet, akkor harcolok azért, hogy most már hagyd abba. Az én anyám például túl sokáig akarta kitörölni a seggemet. Én harcoltam azért, hogy hagyja abba, mert már én akarom megcsinálni. Most már meg tudom kötni a perlit, és ki tudom törölni a seggemet a vécé papírral. Emlékszem, mert egy jó darabig kiabálnom kellett, hogy jöjjön és törölje ki. Addig nem állhattam fel, amíg meg nem tette. Biztos attól félt, hogy én nem törlöm elég tisztára. De aztán az én rezilienciám abban mutatkozott meg, hogy egy idő után nem engedtem be a vécére azért, hogy ennek már vége legyen. Máskor viszont úgy kell reziliensnek lenni, hogy nem szégyellem el magam, ha nem tudok valamit megcsinálni, hanem követelem, hogy másféle cipőt vegyen, amibe bele lehet bújni, ami tépőzáras, vagy mit tudom én, de nincs fűzője. Ha mégis olyat vesz, akkor meg kösse is be a masnit, mert így nem tudom. Tehát lehet harcolni azért, hogy több szabadságom legyen, és azért is, hogy több segítséget kapjak. Mindenért lehet harcolni. Csak arra kell vigyázni, hogy ne essek reménytelenségbe. Se a világgal, hogy ez egy reménytelen világ, se magammal, hogy egy reménytelen eset vagyok.